Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, Glaub mir, nur. Die Ferien auf Kirin Cottage hatten noch gar nicht so recht begonnen, als George auch schon mit einer riesigen Überraschung aufwartete. Anne, Julian, Dick, hört mal zu. Wir bleiben nicht auf Kirin Cottage. <lacht> Timmy, das gilt auch für dich. Tante Quentin und Tante Penny wollen uns so loswerden, oder? <lacht> Nicht doch. Meine Eltern fahren mit uns zusammen weg. Ja. Und ratet mal, wohin. Keine Ahnung. Also, mir ist nur wichtig, dass wir alle zusammenbleiben. Ja. Und sag schon, ja. wen wir fahren. Aufs Wasser. Ah, eine Angelpartie. Falschstick. Wir machen eine Kreuzfahrt. Was? Eine Kreuzfahrt? Ja, schon morgen geht es los. Wir fliegen nach Marseille und von dort geht es mit dem Schiff hinaus aufs Mittelmeer. Was? Tatsächlich? Das geht's doch nicht. Ist das wahr? Das finde ich ja toll. Auch Timmy freut sich. Darf er denn mit am Bord Klar, sonst hätten wir es nicht gemacht. Wow. Und Onkel Bintin, ein Wissenschaftler wie er, macht sich nicht einfach Urlaub. Du hast recht, Julian. Professor Scott kommt mit, damit er sich wenigstens über seine Lieblingsthemen unterhalten kann. <lacht> Dann ist Johnny mit seinem Äffchen Pille auch dabei? Genau, Anne. Professor Scott nimmt seinen Sohn natürlich mit. Aber Johnny kennt ihr ja. Er ist wirklich nett und Pille sowieso nicht. George hatte nicht zu viel versprochen. Am nächsten Tag flogen sie mit dem Flugzeug nach Marseille und gingen dort an Bord eines schneeweißen Schiffes. Für das Äffchen Pille schien das alles ein wenig zu aufregend zu sein. Es klammerte sich zitternd an Timmy fest. Ich bitte Gepäck. Wo ist die Kabine 212? Wieso sind Tiere an Bord? Ja, doch sicher Flöhe. Mein Hund hat keine Flöhe. Und mein Affe auch nicht. <lacht> Tut mir den Gefallen und hört nicht auf Sie. Ich habe eine Stunde lang neben ihrem Flugzeug gesessen Und sie hat pausenlos über irgendetwas gemeckert. Der passt überhaupt nicht. Also wenn diese alte Hexe mit uns auf der Santa Maria reist, bleibe ich mit Timmy Land. Oh, das wäre schade. Die unzufriedene Dame heißt Helene Blume. Sie ist ungeheuer reich. Und vielleicht glaubt sie deshalb, allen die Meinung sagen zu können... Sie wissen ja gut Bescheid. Ich interessiere mich eben für die Leute, die mit mir reisen. Ach so, ich bin übrigens Max Normand. Hallo. Hallo. Der dicke Herr dort, der ständig lacht, das ist der holländische Diamantenhändler Hack. Und der Mann dort, der mit den hübschen Händen, das ist der Pianist Bartsch. Und die Chinesen, kennen Sie die auch? Ja natürlich. Das ist Toland Ping. ich okay. George stellte nun sich und die anderen dem sympathischen jungen Mann vor. Max Normand blickte sie belustigt an, gab ihnen die Hand und vergaß auch nicht, Timmy und Pille zu streicheln. Entschuldige, dass ich dich für einen Jungen gehalten habe, George. Ach, das macht überhaupt nichts. Das ist hier jedenfalls lieber, als wenn sie einen Handbus gegeben hätten. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir sehen uns bestimmt noch. Jetzt wollt ihr sicher in eure Kabinen. Ich will auch erstmal mal mein Gepäck verstauen. Also, bis später dann. Bis später, Max. Netter Typ, nicht? Auf jeden Fall netter als Helene Brune. Max hat recht. Ich möchte unsere Kabine sehen. Wer kommt mit? <lacht> Schon bald legte die Santa Maria ab und die Reise begann. Die fünf Freunde, ihr Freund Johnny und der Affe Pille erkundeten das Schiff. Am interessantesten fanden sie allerdings den Swimmingpool. Dort saßen einige Gäste, die miteinander plauderten oder lasen. Haben Sie die Zeitung gelesen? Es ist im Spüren, so etwas müsste man verbieten. Jemand will die Kleuzfahrt sabotieren. Unglaublich. Das kann sich doch nur um einen Scherz handeln. Das glaube ich nicht. Ich nehme das sehr ernst. Es ist abscheulich. Unser aller Leben ist in Gefahr. Beruhigen Sie sich doch, Frau Blume. Der Mann, der sich Schwarze Masken nennt, kündigt in dieser Zeitung an, dass er am Wald sein will. El ist ein Dick und Betrüger, aber kein Mördel. Das ist mir egal. Es ist und bleibt abscheulich. Julian, hast du gehört? Die schwarze Maske ist an Bord. Seit Wochen steht beinahe jeden Tag etwas von ihm in der Zeitung. Entschuldigen Sie, Fräulein Ping. Darf ich mal sehen? Hey, Gelasse! Empörend! Er hat ihn die Zeitung weggenommen. Entschuldigen Sie bitte, Pille meint es nicht böse. Ich gebe Ihnen die Zeitung wieder. <lacht> Lass nun. Ich habe sie ausgelesen. Ihr könnt sie ruhig haben. Wir möchten nur gern wissen, was da über die schwarze Maske steht. Die oh. schwarze Maske? Hm. Dieser Mensch hat alle Zeitungen an der Küste benachrichtigt, dass er an Bord der Santa Maria sein will. Aber lässt selbst. Die Nachricht machte die Runde und erregte die Passagiere. Daher sah sich der Kapitän gezwungen, eine Erklärung abzugeben, als alle Passagiere im Speisesaal versammelt waren. Meine Damen und Herren. Der Kapitän will etwas sagen. Meine Damen und Herren, eine Zeitungsmeldung über die schwarze Maske hat für erhebliche Unruhe an Bord gesorgt. Ich möchte Ihnen sagen, dass die Santa Maria erst nach einer gründlichen polizeilichen Untersuchung ausgelaufen ist. Ob man die schwarze Maske dabei finden konnte? Wir wissen, dass die schwarze Maske sich nicht an Bord befindet. Alle Passagiere sind hochanständige Leute und das Personal ist über jeden Verdacht erhaben. Es ist nun mal leider so, dass die Presse gern ein bisschen Wirbel macht. Es <lacht> ist ein Scherz. Weiter nicht leider ein schlechter Scherz, Herr Heck. Dennoch, Sie können sicher sein, dass die schwarze Maske nicht an Bord ist. Das ist für einen Dieb viel zu gefährlich. Vergessen Sie nicht, wir sind eine schwimmende Insel. Von hier kann niemand unbemerkt verschwinden. George, du siehst enttäuscht aus. Gib's zu, in deinen Gedanken warst du schon auf der Herd nach dem Untier. Nach dem Essen erlebten die Kinder eine große Überraschung. Ein Zauberkünstler trat auf, um die Passagiere zu unterhalten. Es war Max Normand. Er trug einen schwarzen Frack und einen Zylinder. Das Publikum brachte er mit einigen wenigen Späßen auf seine Seite. Fröhlich zwinkerte er seinen jungen Freunden zu. Kinder, Max Normand ist Zauberkünstler. Hätte das einer vermutet? Nein, ich hab mich nur gewundert, dass er nichts über sich selbst erzählt hat. Ein Zauberkünstler, was für ein witziger Beruf. <lacht> Habt ihr das gesehen? Er hat einen Kanarienvogel in ein Kaninchen verwandelt. Und jetzt lässt er ein Auto mit eckigen Rädern fahren. Aha, und es funktioniert. Bravo! Bravo! Das ist ja wirklich toll. Da kommt er! <lacht> Hallo, Freunde. Hallo. Na, haben euch meine Zaubertricks gefallen? Ja. Aber das war ja Pille. Ja, Pille hat geantwortet. Ich wusste gar nicht, dass ein Affe sprechen kann, Johnny. Das wusste ich auch nicht. Na sowas. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich einen Affen sprechen höre. Bei allen Schlappohren. Das war ja Timmy. Das war nicht Timmy, Das war Max. Er ist Bauchredner. <lacht> Am späten Nachmittag des folgenden Tages lief das Schiff im Hafen der Insel Ibiza ein und Max bot sich an, die Kinder durch die Stadt zu führen. Einige Passagiere baten spontan darum, sich ihnen anschließen zu dürfen. Darunter die nette Chinesin Ping und Lucien, ein Krankenpfleger. Tja, so ist das in diesen heißen Ländern. In der Mittagszeit. Während der größten Hitze, da bleiben die Menschen in ihren Häusern und machen Siesta. Das heißt, sie schlafen. Aber abends, wenn es dann kühler wird, dann füllen sich die Straßen und dann herrscht hier überall fröhliches Treiben. Ich finde es toll hier. Und Pille und Timmy gefällt es auch. Ja, die beiden sind ein Herz und eine Seele. Mir scheint die schwarze Maske macht auch Siesta. Nichts passiert. Und darüber bin ich sehr froh, George. Natürlich, ich auch, Max. Oh nein, er ist sehr wildvoll. Tatsächlich? Oh, das tut mir leid, Fräulein Ping. Ich weiß es genau. Eben hatte ich ihn noch. Die schwarze Maske. Jetzt hat sie zugeschlagen. Der Diebstahl löste helle Aufregung unter den Passagieren aus, konnte ihnen die gute Stimmung aber nicht verderben. Die Santa Maria verließ die Insel Ibiza und lief Korsika an. Am Abend fand ein großer Kostümball statt. Auch die Kinder nahmen daran teil. Na, wie findet ihr mich als Zigeuner? Du siehst toll aus, John. Hm. Aber das beste Kostüm hat Max als Fakir. <lacht> es ist ein bisschen unfair von mir, das gebe ich zu. Ich wusste schon vor Reiseantritt, dass es einen Kostümball geben würde. Daher konnte ich mir natürlich ein entsprechendes Kostüm mitbringen. Ach was? Mach doch nichts. Was sagt ihr denn zu Helene Blume und dem Film Blume, <lacht> Da fehlt nur noch ein Besen, dann kann sie als Oberhekte gehen. <lacht> Nanu, was ist denn los? Ja, warum wird es so still? Seid ihr blind? Da kommt die schwarze Maske. Tatsächlich, dieser Verbrecher wagt sich hierher. <lacht> Und da kommt noch eine schwarze Maske. Und <lacht> da noch eine, die sich als schwarze Maske verkleidet hat. Das halte ich ja im Kopf nicht aus. Und da ist der vierte. Was sagen Sie dazu, Max? Tja, ja, der Fantasie scheint Grenzen gesetzt zu sein. Aber was spielt das für eine Rolle? Hauptsache, es macht den Gästen Spaß. Es tauchten noch zwei weitere Passagiere auf, die sich als schwarze Maske verkleidet hatten. Doch nun erschraken die Gäste nicht mehr, sie lachten nur noch. Voller Eifer stürzten sie sich in das Vergnügen, bis ein Schrei die Musik übertönte. Ah, mein Collier, meine Diamanten! Man hat mich bestohlen, gerade eben, als ich mit meinem Mann tanzte. Das ist Mrs. Rich, eine superreiche Amerikanerin. Ich hab's Herr Kapitän, gewusst. mir ist meine Halskette gestohlen worden und der Dieb ist noch an Bord. Na, vielleicht ist sie nur auf den Boden gefallen. Bitte, meine Damen und Herren, sehen Sie sich nach einer Diamantkette um. Tja, ich soll sie verloren haben? Na, das ist ausgeschlossen. Sie hat einen doppelten Sicherheitsverschluss. Ja! Ach, Mary, reg dich nicht auf. Das Collier ist versichert. Das zahlt alles die Versicherung. Hier, sehen Sie mal, was ich gefunden habe. George, was ist denn? Hier. Eine Visitenkarte mit einer schwarzen Maske drauf. Die Karte der schwarzen Maske? Unglaublich. Ich habe es gewusst. Die schwarze Maske ist unter uns. Es kann jeder von Ihnen sein. Es tut mir leid, meine Damen und Herren, aber unter den gegebenen Umständen muss ich eine Untersuchung durchführen. Ich nehme doch an, dass alle die schwarze Maske möglichst bald fassen wollen. Und ob wir das wollen, Herr Kapitän? Ich jedenfalls kann nicht schlafen, wenn ich weiß, dass dieser Mensch frei herumläuft. Na, George, du alte Schnüffelnase, bist du nun zufrieden? <lacht> ja, Dick. Wir haben wieder einen Fall, den wir lösen müssen. Da kann sich euer Fünferclub mal wieder Lorbeeren verdienen. Klar, Johnny, und wir schaffen es auch. Das Glück ist immer auf unserer Seite. <lacht> <Ich hab's gewusst. lacht> Die fünf Freunde, Johnny und Pille, verließen das Kostümfest bald. Sie suchten sich eine stille Ecke an Deck, wo sie ungestört miteinander reden konnten. Der Kapitän dürfte allmählich fertig sein mit mhm. seiner Untersuchung. Und so viele Passagiere haben am Kostümball ja nicht teilgenommen. Und einige scheiden als Verdächtige von vornherein aus. Wir zum Beispiel und unsere Eltern. Habt ihr daran gedacht, dass die schwarze Maske eine Frau sein kann? Ich tippe auf Fräulein Ping. Die Asiaten können wie böse Dämonen sein. Ich würde mich irre freuen, wenn die Oberhexe Helene die Täterin wäre. Man würde sie im Frachtraum einsperren und Timmy brauchte nicht immer zu zittern, wenn man er sie sieht. <lacht> ich nicht, Timmy, du bist schon ganz durcheinander. Der Kapitän ist ganz schön sauer, weil die schwarze Maske an Bord ist. Hm. Der Typ ist bestimmt nicht leicht zu fassen und wird noch mehr stehlen. Aber der Dieb hat ein Problem, wie wir bereits gehört haben. Kann seine Beute nicht bis zum Schluss an Bord lassen. Es wäre zu gefährlich. Er muss sie irgendwie an Land bringen. Da hast du richtig. Er könnte sie zum Beispiel mit der Post zu sich nach Hause schicken lassen. Wir müssen also darauf achten, wie sich die Passagiere an Land verhalten. Vielleicht fällt uns jemand auf, der sich verdächtig benimmt. Der Kapitän gab sich alle Mühe, die schwarze Maske zu fassen. Doch es gelang ihm nicht. Er ließ das ganze Schiff durchsuchen, ohne Erfolg. Nun setzte die Santa Maria die Reise fort. Einen Tag später legte sie in Korsika an. Doch nur wenige Passagiere gingen an Land, um sich die berühmten Klippen an der Südküste anzusehen. George zählte 18 Personen. Das ist... Draußen. Ich bin froh, dass ich mitgegangen bin. Ich auch, sogar Timmy und Pille finden es toll. Besonders Pille. Seht doch mal, er ist dem Esel auf den Rücken geklettert. Das gefällt ihm. Aber dem Esel nicht? Nein, er haut ab, aber Pille klammert sich an ihn. Hehe, Pille, hier geblieben. Kommt mit, wir helfen Johnny. Er hat Pille doch schon. Da stimmt was nicht. Seht doch mal. Johnny hat irgendetwas gefunden. Er winkt uns. Los, schnell hin. Ja. Er zeigt zu den Klippen runter. Johnny, was ist los? Da unten liegt jemand. Da zwischen den Büschen. Ganz dicht bei den Klippen. Aber das ist ja Herr Ruiz, der Brasilianer. Nur er trägt diese wahnsinnig bunten Jacken. Das ist er ja wirklich. Wir müssen ihn hochholen. Hallo, Freunde. Warum so aufgeregt? Max, gut, dass Sie kommen. Ist was los? Da unten liegt Herr Ruiz. Er rührt sich nicht. Tatsächlich? Ja, ja, und gefesselt ist er. Auch. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich steig runter. Ja, ich komme mit. Ja, ich auch. Aber, aber seid bitte vorsichtig. Stürzt mir bloß nicht ab. Max Norman, Julian und Dick kletterten die Felsen hinab. Nun wurden auch die anderen Passagiere aufmerksam. Sie kamen heran und beobachteten die Rettungsaktion. Aber sie halfen erst, als schon alles vorbei war und Herr Ruiz mit wackeligen Knien auf dem sicheren Weg stand. Ja. Geben Sie mir Ihre Hand. Nur noch ein paar Schritte. Jetzt haben Sie es geschafft. Hier, nehmen Sie mein Taschentuch, Herr Ruiz. Was ist passiert? Wer hat Sie überfallen? Wenn ich ich habe ihn nicht gesehen. Aber das schwöre ich Ihnen, wenn ich den jemals zwischen meine Finger bekommen sollte, wird er sich wünschen, er wäre mir niemals begegnet. Haben Sie keinerlei Anhaltspunkt, Herr Ruiz? Nein, überhaupt keinen. Ich bin da runtergestiegen, um ein Foto zu machen. Plötzlich sprang mich jemand von hinten an, warf mich zu Boden und ja, dann weiß ich gar nichts mehr. Ist Ihnen etwas gestohlen worden? Moment mal, ich seh mal nach. Hi Himmel, das, das darf nicht wahr sein. Meine Uhr ist weg. Meine Brieftasche auch und mein Ring. Also, der war sehr wertvoll. Und was ist denn das? Eine Visitenkarte der schwarzen Maske. Ist nicht zu glauben. glauben. Diese Dreistigkeit. Ach, es ist schrecklich. Sie werden es erleben. Die schwarze Maske bringt einen nach dem anderen von uns um. Kommen Sie. Da drüben ist eine Taverne. Wir werden einen Schluck trinken. Dann wird es Ihnen besser gehen. Ja, Das ist eine gute Idee. Und wir? Gehen wir nicht mit? Ich habe auch Durst. Ja. Einen Moment noch. Lass sie gehen. Die schwarze Maske hat einen Fehler gemacht. Einen Fehler? Weißt du denn jetzt, wer die schwarze Maske ist? Nein, Johnny. So weit bin ich noch nicht. Immerhin wissen wir nun, dass nur ein kleiner Kreis von Verdächtigen in Frage kommt. Diejenigen nämlich, die an diesem Ausflug teilgenommen haben. Toll. Und davon auch nicht alle. Richtig. Wir scheiden aus. Und Max und Herr Rues auch. Und die Oberhexe Helene auch. Die ist nicht stark genug, um einen Mann wie Herrn Ruiz zu packen und zu Boden zu werfen. Vorsichtig, nicht zu so schnell. Herr Ruiz kann sich selbst gefesselt haben, um dann zu behaupten, die schwarze Maske habe ihn ausgeraubt. Wozu das denn? Um den Verdacht von sich abzulenken. Gut, streich mir Herr Ruiz nicht, aber den Franzosen im Rollstuhl brauchen wir übrigens <lacht> zu verdächtigen. Der ist verletzt. Das ist noch lange nicht bewiesen. Der Rollstuhl kann ein Trick der schwarzen Maske sein. Richtig, George. In diesem Falle wäre Lucian sein Komplize. Er ist ja auch so eine Art Diener des Franzosen. Was haltet ihr von den Rich, dem amerikanischen Ehepaar? Die könnten ebenso wie Ruiz den Diebstahl vorgetäuscht haben. Bleiben also zehn Verdächtige. Mr. Stone, Mr. Heck, der Pianist Bartsch, Oberhexe Helene, Fräulein Ping, Herrn Frau Rich, Pedro Ruiz, der Rollstuhlmann und dessen Diener Lucien. Genau. Das sind ganz schön viele. Na, kann man wohl sagen. Sollten wir Max nicht um Hilfe bitten? Ich habe ihn schon von vielen unserer Abenteuer erzählt. Er schien sehr interessiert zu sein. Daran habe ich auch schon gedacht, Dick. Aber ich halte es für besser, wenn wir alleine vorgehen. Da bin ich anderer Meinung. Die schwarze Maske ist gefährlich. Ein Erwachsener könnte da sehr wertvoll für uns sein. Und Max ist ein starker Typ. Das finde ich auch. Er kommt gerade. Wir sollten mit ihm reden. Na gut, wenn ihr es wollt, bin ich einverstanden. Na, was ist? Habt ihr keinen Durst? Ja, ja doch, doch, klar. Herr Ruiz möchte etwas für euch ausgeben. Oh, klasse. Immerhin seid ihr seine Retter. Doch, wir kommen ja schon, Max. Vorher möchten wir noch was mit Ihnen bereden, wegen der schwarzen Maske. Wir wollen Sie bitten, uns bei der Verhandlung nach diesem Verbrecher zu helfen. Die nächste Etappe der Kreuzfahrt war das altertümliche Karthago in Nordafrika. Schon auf der Fahrt dorthin kam es an Bord zu einigen weiteren Zwischenfällen, für die die schwarze Maske verantwortlich war. Dann ging die Santa Maria im Golf von Tunis vor Anker. Mit einem Motorboot setzten sie zum Strand über. Max wies die Kinder auf die Kathedrale Saint-Louis hin. Dort oben gründete die Königstochter Dido im Jahre 878 vor Christus diese berühmte Stadt, von der aus ja lange Zeit das Mittelmeer beherrscht wurde, bis Rom diese Vormachtstellung an sich riss. Ihr erinnert euch bestimmt an die Römischen Kriege oder an den berühmten Hannibal. Ja, das haben wir in der Schule schon gehabt. So, da wären wir. Alles aussteigen? Kommt, wir gehen zu den anderen und sehen uns das an. Ob die schwarze Maske heute wieder zuschlägt? Klar, Johnny, der nutzt die Gelegenheit. Aber wenn wir die Augen offen halten, erwischen wir ihn vielleicht. Wir brauchen uns nur auf unsere zehn Verdächtigen zu konzentrieren. Hm. Einer von ihnen muss die schwarze Maske sein. Ich übernehme Fräulein Ping. Und die berühmten fünf, die anderen. nein. Oh, George, wie sollen wir das schaffen? Ach, es wird schon gehen. Das glaube ich auch. Ich überwache die Oberhexe Helene. Sie hat mich zu ihrem Leibwächter erkoren. <lacht> Na ja, dann viel Spaß. Zunächst blieben alle Passagiere beieinander, doch dann löste sich die Gruppe mehr und mehr auf. Es war brütend heiß und George setzte sich in den Schatten einer Säule. Nur wenige Schritte von ihr entfernt saß der Pianist Bartsch auf einem Stein und rauchte eine Zigarette. Hallo George, ganz schön heiß, wie? Oh ja, aber im Schatten ist es angenehm. Meine Uhr! Sie ist verschwunden. Wirklich? Ja, vor ein paar Minuten hatte ich sie noch. Ich weiß genau, dass ich zur Uhr gesehen habe. Und jetzt ist sie weg. Verdammt, es ist eine ziemlich teure Uhr. Wo war das? Wo haben Sie nach der Zeit gesehen? Kommen Sie, wir sehen nach. Vielleicht haben Sie sie da verloren. Ja, eine gute Idee. Es ist hier gleich gewesen. War das nichts? Gar nichts. Nur ein weißer Zettel, Herr Bartsch. Hier. Das dachte ich mir. Die Visitenkarte der schwarzen Maske. Das ist der Gipfel. Der macht sich über uns lustig. Ich begreife es nicht. Ich habe mich von allen ferngehalten. War niemand in der Nähe? Nein. Ich habe nur einmal mit Helene Blume und Max Normand gesprochen. Aber sie waren einige Schritte von mir entfernt, glaube ich. Sonst war niemand. Doch. Der Mann im Rollstuhl und sein Diener waren kurz bei mir. Aber die können mich doch nicht bestohlen haben. Sie sollen zum Motorboot kommen. Es geht zurück zu Santa Maria. Also gut, gehen wir. Die schwarze Maske können wir auch an Bord fangen. Kaum hatten sie das Deck des Schiffes betreten, da eilte Herr Bartsch zum Kapitän, um Anzeige zu erstatten. George versammelte Julian, Dick, Anne und Johnny um sich, um ihnen von dem erneuten Diebstahl zu berichten. Die Gruppe hat sich völlig aufgelöst. Zuerst blieb sie ja zusammen, aber dann lief jeder in eine andere Richtung. Wir konnten nicht alle überwachen. Ich bin Fräulein Ping nicht von der Seite gewichen. Schließlich bin ich hier auf den Geist gegangen und sie bat mich, sie allein zu lassen. Aber ich habe sie ständig überwacht. Und? Ist dir was aufgefallen, Johnny? Ja, sie hat nichts mit der schwarzen Maske zu tun. Das dachte ich mir. Ich habe sie nie ernsthaft verdächtigt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die schwarze Maske eine Frau ist. Ha, davon bin ich noch lange nicht überzeugt. Ich überwache ab sofort die Oberhexe Helene. <lacht> Na dann viel Vergnügen. Die Passagiere waren empört. Sie forderten den Kapitän auf, energischer nach dem Dieb zu suchen. Und noch empörter waren sie, als Herr Heck bei einem Spaziergang in der Stadt Tunis von der schwarzen Maske überfallen und bestohlen wurde. Dick erzählte es den anderen, als er sie in einem Hotelrestaurant traf, wo sie eine Limonade tranken. Die schwarze Maske hat ihm sein ganzes Geld gestohlen, auf offener Straße. Hat jemand den Dieb gesehen? Nur von hinten, als er weglief. Er ist ein großer, schlanker Mann. Immerhin ist es das erste Mal, dass man die schwarze Maske gesehen hat. Zwei Verdächtige weniger. Heck, weil er überfallen wurde und Oberhexe Helene, weil sie kein schlanker, großer Mann ist. bleiben also acht Verdächtige. Moment, nicht so schnell. Noch wissen wir nicht, ob Herr Heck die Wahrheit gesagt hat. Vielleicht wurde er gar nicht überfallen und die schwarze Maske ist gar nicht groß und schlank. Oder gibt es Zeugen? Nein, nur die Aussage von Herrn Heck. Also sieben Männer und Frau Ritsch. Alarm! Der Chef ist überfallen worden! Wir müssen die Polizei verständigen. George, was ist los? Max, gut, dass Sie da sind. Der Direktor ist überfallen worden. Die rote Lampe zeigt es an. Tatsächlich? Ja, worauf wartet ihr dann noch? Wir müssen zu ihm. Vielleicht braucht er Hilfe. Ja, Sie haben recht. Da liegt er. Ohnmächtig. Jemand hat ihn niedergeschlagen. Hm. Er blutet am Kopf. Schnell, hat jemand schon einen Arzt gerufen? Seht euch das an. Der Safe ist leer. Und da ist ja auch die Visitenkarte. Die schwarze Maske. Das hätte ich mir denken können. Oh. oh. Was ist passiert? Sie sind überfallen worden. Oh. Ja, ja, ich weiß. Oh. Ein großer, dünner Mann. Ein großer, dünner Mann. Damit scheidet Herr Heck endgültig als Verdächtiger aus. Er ist klein und dick. Also bleiben nur noch sieben übrig. Bald sind wir arbeitslos. Die Santa Maria verließ Tunis mit Verspätung und lief einige Stunden später einen marokkanischen Hafen an. Johnny und die fünf Freunde hielten sich an Deck auf und diskutierten über die schwarze Maske. Dann aber beschlossen sie, Max Norman zu suchen. Sie vermuteten, dass der Zauberer sich auf seine nächste Vorstellung vorbereiten würde und wollten ihm dabei zusehen. Sie gingen unter Deck. Die dicken Teppiche verschluckten ihre Schritte. Plötzlich blieb Johnny stehen. Seht doch mal, da versucht jemand in Herrn Hex Kabine einzubrechen. Das ist die schwarze Maske. Er trägt die Maske. Jetzt schnappen wir ihn. Los! Wir schleichen uns an und dann werfen wir uns alle auf ihn. Pille, nein! Verstehe! Los doch, wir schnappen ja. die schwarze Maske. Timmy, auf ihn! Fass! Los, hinterher! Die schwarze Maske flieht. Er darf ja. uns nicht entkommen. Mist, der Gang teilt sich. Wohin ist der gelaufen? Wir müssen in diese Richtung. Doch, da hinten ist Timmy. Ja, los, weiter. Er ja. Ja, kommt mit Timmy. Max, was ist passiert? Das frage ich euch. Ihr seid ja ganz außer Atem. Wir haben die schwarze Maske gesehen. Wir haben sie verfolgt, aber plötzlich war sie weg. Oh Mensch, bin ich blöd. Als ich aus meiner Kabine kam, da schoss Timmy wie ein Blitz an mir vorbei. Ich habe ihn sofort zurückgerufen. Ich konnte ja nicht ahnen, warum er so wild war. Jetzt ist es sowieso zu spät. Pech, die schwarze Maske ist längst weg. Das tut mir wirklich leid, aber sowas konnte ich ja nur wirklich nicht an. Seid ihr sicher, dass die schwarze Maske es auf die Kabine von Herrn Heck abgesehen hatte? Vollkommen sicher. Na, dann sehen wir doch mal nach. Ja, ja es müssen ja irgendwelche Spuren zu sehen sein. Kratzer am Schloss oder sowas. Das glaube ich nicht. Die schwarze Maske ist viel zu geschickt. Hier ist es gleich. Also... Das Schloss ist beschädigt. Das sieht man sofort. Hm. Moment mal. Ja, die Tür ist ja offen. Aber scheint nichts gestohlen zu sein. Nein, sieht nicht so aus. Wir Und? müssen den Kapitän verständigen. Das Schloss muss erneuert werden. Ja, mach das. Ich muss ganz schnell weg. Aber Giorgio, willst du denn hin? Das sage ich dir später. George rannte in den Salon. Dort saßen Herr Heck und Herr Ruiz, die beiden Männer spielten Karten. Sie sagten George, dass sie den Tisch seit Stunden nicht verlassen hatten. Sie eilte weiter zu ihren Eltern, die mit Herrn und Frau Rich zusammensaßen. Zufrieden kehrte sie zu ihren Freunden zurück, die sich noch immer vor Herrn Hecks Kabine befanden. Der Schiffszimmermann war dabei, das Türschloss zu erneuern. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe mich davon überzeugt, dass Herr Hack, Herr Ruß und Herr und Frau Rich nicht die schwarze Maske sein können. So? Na, wie viele Verdächtige habt ihr denn noch? Vier. Das sind der Pianist Herr Bartsch, Herr Stone, der Herr im Rollstuhl und sein hm, Diener Lucian. Ja, einer von denen muss die schwarze Maske sein. Wunderbar. Dann sind wir jetzt in der Überzahl. Ich bin sicher, dass wir die schwarze Maske sehr bald entlarven können. Hoffentlich. Weiter ging es Richtung Italien. Das Kreuzfahrtschiff sollte Neapel anlaufen. Anne tobte zusammen mit ihren Freunden am Swimmingpool, als plötzlich ein Träger ihres Badeanzugs riss. Sie eilte unter Deck, um sich umzuziehen. Da sah sie ein silbernes Armband auf dem Boden liegen. Sie hob es auf und bemerkte, dass sie vor der Kabine des Rollstuhlfahrers stand. Oh, was ist das? Ich habe dir doch gesagt, dass du die Chinesen in Ruhe lassen sollst. Lucien? Ihr lag viel an diesem Kniff. Außerdem, was ist ihre schon wert im Vergleich zu dem anderen Schmuck an Bord? Wegen einer solchen Lappalia riskieren wir geschnappt zu werden. Gut, gut, Chef. Regen Sie sich ab. Es hat mir einfach Spaß gemacht, die Kleine zu erschrecken. Aber das war sehr, sehr unvorsichtig und viel zu früh. Das, das sind der Sinn. Rollstuhlmann und sein Diener Lucien. Die Zukunft überlässt du. Himmel, die schwarze Maske. Rhythmia. Das muss ich den anderen erzählen. Anne ließ entsetzt das Armband fallen, rannte zum Swimmingpool zurück und berichtete, was sie gehört hatte. Jetzt steht es fest. Der Rollstuhlmann ist die schwarze Maske und sein Lina Lucien hilft ihm. Psst, nicht so laut, ey. Die schwarze Maske ist also endlich entlarvt. Wir müssen ihn noch auf frischer Tat Tate tappen, denn ein Beweis haben wir nicht. Mhm. Und dann müssen wir sein Versteck finden. Ja, Bellek, also. Ein toller Trick, sich krank zu stellen. Aber wie erwischen wir ihn? Wir müssen ihn Tag und Nacht überwachen. Anders geht es nicht. Du scheinst nicht gerade begeistert zu sein. Doch, bin ich. Wir müssen uns in zwei Gruppen teilen, die sich ständig ablösen. Bellek und Sandina dürfen nie unbeobachtet bleiben. Welch ein Komödiant stellt sich selbst als Opfer hin. Was sagst du dazu, George? Nichts. Was hast du, George? Ich glaube nicht, dass Bellek die schwarze Maske ist. Die beiden haben überhaupt nichts mit den kriminellen Vorfällen an Bord zu tun. Was? Was sagst du da? Wie kommst du da Aber Anna er hat doch gehört, was sie gesagt haben. Ja, George. Herr Bellick hat Lucien Vorwürfe wegen Fräulein Ping gemacht. Glaube ich dir ja, aber diese Unterhaltung ist mir irgendwie verdächtig. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht? Glaubst du, dass ich lüge? Hä, äh, natürlich nicht. Wie kannst du sowas denken? Was ist dir denn verdächtig an dem Gespräch? Die beiden Männer sprachen laut, nicht? Mhm. So laut, dass du auf dem Gang alles verstehen konntest, obwohl du dein Ohr nicht an die Kabinentür gedrückt hast. Ja, ich habe alles verstanden, ohne zu lauschen. Das fällt keinem von euch auf? Reden wir laut miteinander, wenn wir über Geheimnisse sprechen? Hm. Was tun wir denn jetzt gerade? Wir sprechen mit gedämpfter Stimme, obwohl es nicht gerade um Geheimnisse geht. Klar, muss ja nicht unbedingt jeder hören. Aber die schwarze Maske brüllt ihre Geheimnisse sozusagen heraus? Da ist was dran. Und dann das Armband direkt vor der Tür. Das riecht nach Absicht. Trotzdem ist da die Unterhaltung. Ja, ja stimmt. Genau. Auch ich habe schon gehört, wie die miteinander gesprochen haben. Aber ich weiß genau, dass Belek seinen Diener nicht duzt. Aber jetzt hat er es getan. Und deshalb stimmt was nicht. Wir sollten getäuscht werden. Die schwarze Maske weiß, dass wir ihr auf den Fersen sind. Sie will uns auf eine falsche Spur locken. Eine Stunde später trafen sich Johnny und die fünf Freunde wieder an Deck. George hatte sich inzwischen ein wenig umgehört. Also Leute, ich bin jetzt ganz sicher, dass wir auf eine falsche Spur gelockt werden sollen. Tatsächlich, George? Wieso? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Und Balak und Lucien sind unschuldig. Der Barkeeper hat es mir bestätigt. Die spielen im Salon Karten. Seit Stunden schon. Sie waren also im Salon, als er ihre Stimmen gehört hat. Genau das, Julian. Irgendjemand hat ihre Stimmen nachgemacht, um ihn zu täuschen. Verdammt und zugenäht. Haben wir überhaupt noch Verdächtige? Wer ist denn nun die schwarze Maske? Kann mir das mal jemand sagen? Nach diesen vielen Vorfällen um die schwarze Maske erregte kaum noch Aufsehen, dass Professor Scott, der Vater von Johnny, bestohlen wurde. Wertvolle wissenschaftliche Papiere wurden aus seiner Kabine entwendet. George rief Johnny und den Club der Fünf zur Beratung zusammen. Damit sie von niemandem belauscht werden konnten, setzten sie sich in eines der Rettungsboote. Ja, ja, Timmy, du kommst auch mal ans Boot. Siehst du, jetzt bist du dabei. Es wird höchste Zeit, dass wir die schwarze Maske festnehmen lassen. Du bist gut, George. Wie können wir diesen Dieb festnehmen lassen, wenn wir nicht mal wissen, wer er ist? Wir sind nah dran und es bleiben uns nur noch zwei Tage. Dann ist die Reise zu Ende und alle gehen von Bord. Ich habe nicht die geringste Idee, wer die schwarze Maske sein könnte. Mir geht's wie Johnny. Ich weiß es auch nicht. Bin ich ich habe eine Idee. Aber die ist so verrückt, dass ich sie kaum auszusprechen war. Dann Mach schon, Dick. Der Kapitän. Er war bei fast allen Ausflügen dabei. Der Kapitän? Nein, den kannst du vergessen. Er war in einigen Fällen an Bord, als die schwarze Maske bei einem Landgang zuschlug. Was sagst du, Julian? Ich befürchte, wir haben es nicht mit einer, sondern mit mehreren Personen zu tun. Eine Gruppe von Gangstern, bei denen jeweils einer als schwarze Maske auftritt. Dann kommen viele Passagiere in Frage. Nein, ich tippe auf einen Einzelgänger. Ah, du hast also eine Idee. Raus damit, George. Ja, und nun haltet euch fest. Die schwarze Maske ist niemand anderes als Max Normand. Max, spinnst du? Das ist doch nicht möglich. Max ist unser Freund, der doch nicht. So ein netter Typ, du bist wohl verrückt. Das glaube ich einfach nicht. Ein netter Typ? Und was beweist er das? Aber er hat uns doch bei den Ermittlungen geholfen. Hat er uns geholfen? Er hat unser Vertrauen gewonnen und wir haben ihm immer gesagt, wie es mit unseren Ermittlungen stand. Er hat uns was vorgemacht. Wie der wohl über uns gelacht hat... George, das ist nicht dein Ernst. Hör zu, ich bin ebenso enttäuscht wie ihr. Aber ich habe mir alles genau überlegt. Das beginnt mit seinem Namen. Max, das klingt so ähnlich wie Maske. Das beweist überhaupt nichts. Er hat sofort unser Vertrauen gewonnen, als wir an Bord kamen. Er wusste, dass er so am wenigsten verdächtig werden würde. Auch kein Beweis. Ja, aber dann sollte Timmy den Mann verfolgen, der in Herrn Hecks Kabine einbrechen wollte. Und was passierte? Mein Hund lief um eine Ecke und kam gleich darauf mit Max zurück. Max sagte, er habe den Hund zurückgepfiffen. Aber Timmy hat noch nie einen Befehl verweigert. Und wenn ihn tausend Freunde zurückpfeifen würden, er würde mir gehorchen und niemandem sonst. Ja, das stimmt. Ja. Ich zeigte auf den Flüchtenden und sagte, auf ihn, Timmy, fass. Und Timmy hat ihn gefasst. Nur, dass der Flüchtende Max Norman war. Timmy hat ihn nicht angegriffen, weil er wusste, dass Max unser Freund war. Und dann hat Timmy das alles für ein Spiel gehalten? Und Max hatte Zeit genug, die Maske und das Jackett abzunehmen. Hört sich überzeugend an. Mhm. Das ist aber noch nicht alles. Max gaukelte in das Gespräch zwischen dem Rollstuhlmann und seinem Diener vor. Du meinst, er hat das Armband vor die Tür gelegt, damit jemand anhält, es aufhebt und dann den Gespräch lauscht? Genau das war die Idee. Vergesst nicht, dass Max Bauchredner ist. Ja. Er kann Stimmen imitieren. So eine Gemeinheit. Aber wie überführen wir ihn? Cousinchen, du bist ganz große Klasse, weißt du das? <lacht> Danke für das Kompliment, Julian. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich habe da eine Idee. Hört mal zu. Etwa eine halbe Stunde später kam Max Normand in die Cafeteria. Dort saßen die Kinder an einem Tisch, um etwas zu trinken. Er begrüßte sie sehr herzlich und spendierte die Getränke. Na, was gibt's Neues? Hat dein Vater die Papiere gefunden, die ihm angeblich gestohlen worden sind, Johnny? Er hat sie nicht verlegt, Max. Bestimmt nicht. Sie sind ihm geklaut worden. Aber das ist nicht so schlimm. Nein? Ich denke, sie sind so wertvoll. Das ist richtig, aber Professor Scott ist ein bisschen schlauer als die schwarze Maske. Ach, tatsächlich? <lacht> Klar, Johnnys Vater hat die wirklich wichtigen Formeln auf seinem Papier geschrieben und in einem Privattresor versteckt. Hm. Er hat einen Privattresor? <lacht> und ob? Im hohlen Absatz seines linken Schuhs. Mensch, George, das durftest du nicht sagen. Es ist ein Geheimnis. Aber Johnny, das interessiert Max doch nicht. Er ist unser Freund. Die Getränke kommen. Lasst sie euch gut schmecken. Mich entschuldigt bitte, ich habe noch zu tun. Ich muss mich auf meine nächste Vorstellung vorbereiten. Es war gegen 1 Uhr morgens. Professor Scott schlief in seinem Bett, als ein Schatten durch die Tür glitt. Der Besucher, dessen Gesicht von einer schwarzen Maske verdeckt war, griff nach den Schuhen des Professors. Das ist die schwarze Maske. Sie sind verhaftet. Was, was ist los? Du nicht, Papa. Wir meinen die schwarze Maske. Runter mit der Maske, aber schnell. Wow, es ist Max. Er ist auf unseren Trick reingefallen. Ich wusste es. Mich konnte er nicht täuschen. Biest. Bravo, Kinder, das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Ihr habt den raffiniertesten Dieb entlarvt, der mir je begegnet ist. Die schwarze Maske war überführt und verhaftet worden. Doch von seiner Beute fehlte jede Spur. Den ganzen nächsten Tag über ließ der Kapitän das Schiff durchsuchen, fand das Diebesgut jedoch nicht. Am Abend begann ein großes Bordfest mit einem Feuerwerk. Die Passagiere waren begeistert. Doch das Äffchen Pille ergriff verängstigt die Flucht. Pille! Pille lauf doch nicht weg! Er hat Angst. Wir müssen ihn suchen. Los, hinterher! Ich hätte ihn festhalten müssen. Vielleicht ist er in eure Kabine geflüchtet. Die Kinder suchten vergeblich. Es schien, als habe Pille sich in Luft aufgelöst. Ich fürchte, Pille ist vor Schreck über Bord gesprungen. Dass ich nicht eher daran gedacht habe. Johnny, gib mir Pille Schlafkissen. Timmy soll daran riechen. Vielleicht findet der Pille. Eine gute Idee, George. Hier ist es. Hier, Timmy, such Pille, mein guter, such. Schnell, hinterher! Er findet Pille, ganz sicher. Da, bei dem Schlauchboot ist er. Pille, komm schon raus! Du brauchst dich nicht zu verstecken. Pille, nun komm doch! Ich habe diesen Wasserkanister umgestoßen. Was ist denn? Ich sehe mal nach. Der Schmuck, das Diebesgut, wir haben es gefunden. Tatsächlich, seht doch. Diamantketten, Ringe, Ruben, Papiere, einfach alles. Und Pille ist auch da. Pille! Endlich haben wir dich gefunden. Und den Schmuck dazu. Wir haben es geschafft. Wow, wow. wow wir haben es gefunden. Kommt, sammelt alles ein. Wir bringen es zum Kapitän. Die erfolgreichen Detektive brachten die Beute der schwarzen Maske in den großen Salon, wo alle Passagiere versammelt waren. Die folgenden Stunden sollten sie nie mehr vergessen. Jeder wollte ihnen gratulieren und jeder wollte ihnen etwas Gutes tun. In Marseille gingen die Passagiere von Bord. Max Normand wurde von der Polizei abgeholt. Bringen Max von Bord. Ja, in Handschellen. Solche Armbänder mag er wohl überhaupt nicht. Man sieht es mal an. Ach, da seid ihr. Ja, ihr Lieben. Helene, die Oberhexe. Ach, wir werden niemals vergessen, was ihr und euer lieber Hund für uns getan habt. Auch Wiedersehen. Wiedersehen. Seht ihr, es gibt noch etwas, was erstaunlicher ist als die Festnahme der schwarzen Maske. Ja, was denn, George? Die Verwandlung unserer Oberhexe in eine liebenswürdige Dame. <lacht> Sagte ich nicht schon, dass diese Kreuzfahrt in jeder Hinsicht unvorhergesehene Ergebnisse gebracht hat? So was Nettes. Und das haben die fünf Freunde ganz alleine geschafft. <lacht>